بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: "وما غرستوا في البر والبحر بما كسبت ايدكم الذي القيامه فلانهم يرجعون" la walifuo wa mwanadamu. Leo kwa ajili ya kutoa hakio wa mwanadamu leo inshallah tutaondia moja katika matendo subu yanayowomba wanadamu ambazo znatakiwa kuelezwa kufahamika na vipi vile lakini kabla ya kujaribisha hayo wanataka kabisa nikumbushe kwamba dini kubwa ya Islam ambayo tunayopatikana nayo ambayo ni moja katika ya neema kubwa zaidi ambazo Mola Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi islamu Muslimu Mola Baraka wa Ta'ala ameoneza ili uwe ni suluhisho la matatizo ya wanadamu Matatizo yote yanayompunga mwanadamu kama mwanadamu popote atakapokua na nadhamazo zozote zile ambazo mwanadamu huyu watakuwa katika tamaa kama hizo. Haijaishi kwamba tatizo hilo linamuusu sehemu gani ya maisha. Jiwe mambo yanohusiana na matatizo ya kiroho au matatizo ya kijamii au matatizo ya kisiasa matatizo yaeleke mtume na badala na kwa fahamu huu ndio maana Uislamu katika karne 11 na 13 zilizopita ulipokuwa unatekelezwa dhoti basi Uislamu walikuwa hawajui kutenganishwa dini yao na maisha. ilikuwa ni jambo ambalo walikubali katika fahamu za Uislamu kwamba eti kuna mambo fulani katika Maisha ambayo haya ni cha ridha au kwamba kuna mambo hui au mada fulani ambazo hazifai kuzungumzwa eti katika nyumba za ibada. Mwisallallahu alaihi wasallam katika wakati wake kesi yoyote inapokuja ishio yoyote ya ufi ya ni inapokuja kuadresiwa au kuzunguruliwa Mtuni sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaamriwa saba kama sasa mauzungumzia kuhusu mvidia ina mtafisiasa kwa hivyo tutokeni nje kupazungia kule hilo halikupokea au kama tunazungumzia sasa linahusu uchumi kwa hivyo twende sehemu kando na nyumba ya ibada au msipini hilo lilikuwa halipo katika ufahamu wa Muislamu Muislamu moja katika matatizo na majanga ambayo aliyokumba ulimwengu leo tatizo la ufisadi Ufisadi ndio nini katika mtazamo wa Uislamu? Na ni vitu Uislamu uliweza kudili na tatizo kama nili? Na ni nini hasa chanzo cha ufisadi? Mbona kinafutisha kunaonekana kuzidi kwa jinamizi zetu kama nili. Bwana watu wanaelekea kukata tamaa kama watakuwa hawajakata tamaa ya kupatikana suluhisho na upishaji sio tu katika maeneo tunaoishi Kenya huko au South Africa au Afrika bali nulu mzungu mzima fafauti ilipo labda njiwango tu hayo na mengineyo ndio baadhi katika mambo ambayo tunazongumzia katika maudho yetu leo insha Allah kazi zalo aya mbayo ya punguzi aya 41 ya sura az-zumar mola tabaarak wa ta'ala kamia wahar al-fasadu fil-bar wal-bahr umadhiri ufisadi umekuwa wazi na baharini vijinini na بما كسبت ايد الناس وفي سبيلهم رجيل فسببه هي بحث مبايا بما كسبت ايد الناس وسببه يلي ambayo yanatumbwa na watu wenyewe watu wenyewe ndio ambao wanasaubisha upitanisho huo upatikana katika jamii مثل اياك اليمين ليذيقهم بعض الذي عملوا Ufisadi kama huo ambao umesababishwa na watu wenyewe unapo katika jamii basi moja katika nasija yake ni kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala Liudhikahum liydhiqahum alazi alladhi 'amilu. Mola Tabarak wa Ta'ala wanadamu hao kwa sababu ya ufisadi wao huu. maadhi ya yale waliotuma. Ataoaonyesha matumu ya ufisadi wao huu. Lengo la Mola Subhanahu wa Ta'ala kutuonesha uchungu na kitapo tunapodhihirisha ukisadi kuna lengo la'alla hum yarji'un Hii ni kwamba watu wakisaoja ama wukaoendeshwa uchungu na makali ya ukisadi kama huo masioweze kupata kofi la fahamu la'alla hum yarji'un Wa huko ni ndingo Subhanahu wa Ta'ala wafanye muongozo kutoka kwake nidiki wataweza kuondokana na ukusaji kama huo ili ardhi ili ardhi kama hii iwe ni sehemu salama ambayo waragabu wanaweza kukaiti ile ya ukusaji zama tamu aya hii pamoja na kutupitia tu tafuta niweza kueleza mambo msingi katika maudu yetu kama hii nasi tutazungua katika aya kama hii tuweza kupambanua Mada hii nzima ambayo amba ninazozungumzia ina mizizi na upisadi hasa katika tamaduni za kutawaliwa na mfumo wa kistimali. Mzamo wa Islam ni upimtazamo wa Islam huu wa Kwa mara nyingine, nini kitadi kwa mtazamo wa Uislamu. Ni mwilu kitadi nimezungumzia sana katika Al-Qur'an al-Karim. kwamba Mola mtakatifu وتعالى zimekuja aya zaidi ya 50 tunazungumzia ukisaji na uhisaji na leo msiana na mambo kama hayo uzikare mzingo wa islam kama wanavyoendelea mmoja katika wanazuoni wa salafu na sale waje wema wa zamulia anasema man 'asalla fi al في الأرض 'asfa faqad afsada fi al yote ambaye anatuma kwa Mola Mtakatifu wa Mola Sabaa wa Taala katika kama mjinga wa Mola Tabaraka wa katika mtazamo wa Islamu. Ukisaje mtazamo wa Islamu ni maasi yote kwa ujumla. Maasi haya yanaweza kufanywa na mtu mmoja mmoja, yale yamefanywa na kikundi cha watu, yale yamefanywa na watu wa kawaida au wenyejio ما سيال يا بي لو ممكن غرفه امادات اخلاق او لو ممكن مبغى سياسه او يا كنييه او يا مسيحي المدير في واكميوقه معجزه الله سبحانه وتعالى للمتنيات بس هو dharara ya فسadi fil ard dharal fasadu fil barri wal bahri fisadi umejindikina unaonekana wazi katika sehemu zote kwa sababu ya yale ambayo watu wameweza kutuma hebu tuone mambo katika reality au reality tunaoishi leo hivi ambayo dadhimisha miziki Ufisadi ambao waweza kuenea katika ardhi kadhalika ufasadi wa katika akhlaq ufasadi na katika maadili leo nashuhudia kwa wazi kabisa mizizi maadili ya islamu yalivyoweza kudorora watu wakawa wameachanya na maadili ambayo mola subhanahu ta wa ta'ala amewapa wanadamu au waislamu ili waishi kwa maadili kama hiyo Leo hii misingi ya akhlaq ya Islam inakosekana katika jamii kiasi kwamba leo ule uwogo ndio umevua ni jambo la kawaida kiasi kama leo hii, mtu asiyekuwa mktisadi asiyekuwa jambazi mtu ambaye labda si mtongozaji mtu ambaye si kidume anayefika mzaani kama kijogoo. Anaonekana huyu vipi huyu? Muone kijana wewe uko katika golden age. Jisini umejifunga funga na uislamu. Watu wanamshangaa. Kulingana na mabadi yalipodorora na ufahamu ambao wanadamu wamekuwa nao. Ni zile zana ambazo kuna sallallahu alayhi wasallam alizibashiri. Kwamba itafika wakati wa taqwa hi qalabat feni m almawazin mizani khairi na shari itakuwa megeumka kwa watu sari indu mekuwa khairi na khairi mekuwa misari sallallahu alayhi wa sallam kat hadith il sahih ala ira wu wa ba'dhi ya watu ambao wamefsidika fi akhlaq na kwa ujumla afawa wala haribu mazingira wanaoishi katika hadithi ambayo ilipo kwa nafari na muslim tiri sallallahu alayhi wasallam inalabd alfajiza اذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والثوابت من جوف من جوف وهو هو وذا قوه وايلى يote من جوف امبaye walan nanuelekeza waislam mja huyu mtume صلى الله عليه وسلم atambia anapafariki basi huwa niheri kwa viumbe mja huyu anapondoka duniani tasarihu minhu lilibad walbilad miji patasarehe na wanadamu nao pata kupumzika kutokana na sali zake mtu huyu mtu huyu wana dada kutu ambao wanapata afueni kwa kondoka kwake bali Mungu sallallahu alaihi wasallam asema wasjaru wadawa na hata mimea mnyama pia inapata afueni na hata wanyama hadithi ukiangalia inazungumzie ukisadi wa aina zote iwe ni uchafuzi wa mazingira kwa sababu ya siwanda au iwe wa mazingira kwa namna yote ile mtu ikao hata kama ni magana ah ya nizi au kumwaga maji matamu ovyo ovyo yani uchafuzi wa mazingira kwa jumla ambayo yanaweza kupelekea kuathirika mimea au chakula cha watu au wanyama au awe ni msitaji ambaye akakuwa anasahibia naisa wanadamu kuwa maburu zaidi katika kanda uchumi au siasa huyu anapoondoka duniani sallallahu alaihi wasallam hadi kila tueleza kwamba kuna patikana afueni na sarehe kwa walimwingu ndivyo atam nirgo nimwa uharibifu wa kiadhabu kama nililinyele kuna tunasudia katika pokithili kwa zina na vile madafu yaliwao kwa wanaume kwa wanaume au wanawake kwa wanawake kwa, wana kwa tu kuanzia mwaka mbili millennium mwaka 2000 mpaka leo hii tisa takriban mwaka 16 kiliopita statistics zinaonyesha kwamba takriban 50 zimeweza kuhalalisha rasmi swala la wanaume na wanaume kuweza wana wana kufanya matafu yao na pia vile vile wanawake kwa wanawake kufanya au ukidhi haja zao kwa kwa mtago ambao ninyi ni moja katika kuonyesha ni vipi ulimwengu umeweza kuingia katika uchafu kama huu na bado mti ambao tumeweza sema wa katasimali na nidhamu yake ya ki utawala ya ki demokrasia bado inaendelea kueneza maadili ya mtakufu haya Ukandamiza nchi nyinginezo ili ziweze kuhalaliza matatu kama haya. Ile yatangawapo pia katika ufisadi wa kiuchumi ambao ndio unojulikana kwa haraka haraka unaposema neno ufisadi. hii kama nilivyoelezea nchi ambayo imesalimika kutokana na ufisadi wa wakituuni ambapo tunashuhudia katika eneo mbalimbali sio East Africa wala sio afrika wala sio maeneo plani bali nchi mzima unalia kwa sababu ya ufujaji wa mali za umma kwa kwa mfano uliokaribu zaidi ni Kenya tuone tu baadhi katikwa raga raga yale gani pesa za raia au mali za umma zilivyoweza kufujwa na watu ambao ndio walitakiwa kulinda mani kama hizo wakati si riaya kukamuliwa kwa kutozwa usuru wa kila kitu ambapo wanatarimia hata sasa kuja kutunza usuru wa kufunua maali ambazo zimeweza kupotea kwa takriban miaka 10 au 15 tu ambazo ni mali za umma hebu tuangalie mfano wa sandals ya Asia ambayo iliweza kupoteza 5 billion Brazil andolism 2 billion Tukisamu kwa sababu kwamba globalization kwa inayokuwa sio moja pekee yake. Dega ya ile wa ndege ambao pia waliweza kufuja bilioni mbili mradi wa laptop ambao ilikuwa inawaahidiwa watoto wenu bilioni sabini, waliweza kupotea pesa zenu SDR bilioni na ishirini, Shirika la umeme, KPLC bilioni tatu katika mazao au katika mambo ya kilimo NCDA ambayo iliweka zile vile kupoteza mabilioni kadhaa katika upande wa ma mahindi kando yake ikaweza kupoteza bilioni tano na ningine tena vile vile hivi karibuni ndani ya nyimbi scandal ya dhahabu ambazo ni dhahabu pekee hizo ni basi tu katika mifano wazi ambayo inaonyesha pesa chungu zima ambazo ni kwa mabilioni iliyoweza ileweza kupotea ambazo ni pesa raia zilizoweza kuliwa nikao hakuna lolote lililotokea hizi tulizotaja kwa na nyinginezo ambazo hatuweza kutaja kwa sababu ya upinyo wa wakati rafiki zimeweza kupoteza bilioni mia sita na, na saba bilioni mia sita. na 686.7 billion pesa za ambazo zimeweza kupotea katika kama hizi kulingana na DPP haji katika masiku ya hivi karibuni katika njienzi miwili au mmoja aliyepita aliweza kunukuliwa akilalamika kwamba zile kesi ambazo wanajitahidi kupeleka mahakamani zinazohusiana na upisaji na ukujaji wa mali za umma na lakini kawa kama ilivyo kawaida hao na makosa wanaachwa anasema ni takriban لو kesi zile zingeweza kuhukumiwa kisawasawa sawa angalau kwa 88% basi zingeweza kupatikana na kurudishwa katika miliki ya raia pesa takriban trilioni 1 One billion zingeweza kupatikana na kurudishwa katika mfuko wa umma لو kesi zile zilikuwa mzenye kufanikiwa na mali zile zilizoporwa kiufisadi zingeweza kurudishwa kwa raia takriban trilioni moja ingeweza kuniswa kwa raia kundi la islamu hii ni mfano haraka haraka tu ambayo inaweza kuonyesha ni vipi ufisadi unaweza kukita mizizi katika mabongo ya wanadamu kwa jumla iwe ni wa raia wa kawaida mpaka ngazi za juu lakini tujiulize chanzo hasa cha fisadi kama huni nini ukisadi kwa ujumla Kwa nyanja zake zote tunasema kwa Kenya kipara zaidi kwamba mfumo unaotawala wa kirasimali capitalism Ndiyo mfumo ambao mtumbuko na ufisadi na ndio mfumo ambao unazalisha ufisadi na mfumo unaowalea wafisadi na kupelelea ufisadi na kuwachunga wafisadi kama hao ili waendelee kula mali ya umma siyo mfumo kama huu ni vipi mfumo huu huzalisha ufisadi ufisadi ndo tatizo kwa haraka haraka ambazo tunaona miziki mfungu huu umeweza kuzaa ufisadi na kulea na vile vile kuendeleza ufisadi aqida yake au imani ambayo imejengwa juu juu yake mfumo huu ni aqida ya kifisadi, sekulari tu kutenganisha dini na maisha. ndiyo msingi wa mkubovu huu wa <coughs> <coughs> na <Now>. Na <coughs> pomhoka kusenganisha dini na maisha. Ukaweza kulea viongozi ambao hawana na Mwenyezi yani Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani Mungu aweke katika maisha yao. Haijalisi atapata jini gani? Maadamu wamebeba fikra kama hii. Ya kwamba dini hai na maisha dini ina maeneo fulani katika kutani za msikiti au kutani za nyumba na kwamba kulikobakia wanadamu wanaongozwa kulingana na sheria zao na na zao basi hawaoni hawaone wa kwamba lao nitaondoka duniani zenda kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kama ni kataenda kileji kila pili au ni kila wa lakini pesa za umma atakuja kama kawaida alioita kwa msalamu madango asabeba fitra kama hii ya kutenganisha dini na maisha basi ataswali siku zote lakini anapolistapata cheo hatajali kufuja mali za umma kwa sababu hofu na uta mungu katika nasi zao imeondoshwa katika mfumo kama huu kwa mfumo huu wa mali ukawa unalea ufisade katika nyoyo za wanadamu pale lokopuo umetenganisha dini na maisha viongozi wakaa hawana uta mungu wanapopata chance basi wanamega fugu kubwa kaje wanapoeza pili hospitali pe vile vile katika mfumo kama huu umeweza kulelewa kwa sababu ya kibimo wanatutumia katika matendo yao katika mfumo huu Mtu haangalie halali na haramu kwa kama cha kama matendo yake bali anachoangalia ni manufaa na maslahi. Katika hii ni nikichukua milioni kama tano nitapata faida gani? Anachoangalia ni faida za kibinafsi ambapo kila mmoja ikawa katika mfumo huu kulingana na fikra walizojengwa anafania ni vipi ataweza kupata maslahi yake kwanza na familia yake na marafiki zake wala hatojali raia ni kiasi ataweza kupata matatizo kwa, kwa sababu ya kesadi wake ulimwengu leo hii kwa sababu ya kipimo cha maslahi na kwa sababu ya kila mtu kujieganya yeye nafsi sifa hii ni selfishness ubinafsi umeweza kutawala mabongo ya watu wote kwa ujumla ambao wameba ufahamu kama huu tatu mfumo wa umeweza kuwa ndiyo chimbuko la ufisadi wa aina zote kwa sababu ya malengo yao katika maisha mfumo wa unawaeleza wanadamu kwamba lengo lao kuu katika maisha yao ni nikusimisha mahitaji yao ya kiviumbo kadri wanavyoweza isماع الغرائز walhajati العضوية mtu anapopata nafasi basi ajisareese kadri anavyoweza katika katika saree bila kujali kwamba saree hizo zifua zinamhudhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala au la hatajali kwamba maneza atakazotumia kujisarehesha nayo ni za halali au za haramu. Kifavile kwa sababu ya mtazamo wao au moja katika misingi ya mfumo huo wa kisasa ni fikra za uhuru. Ambapo mwanadamu anakuwa na uhuru wa sababu kwa ujumla uhuru wa kubudu, uhuru wa miliki, uhuru wa na uhuru wa kumiliki. Ni vile uhuru binafsi, personal freedom ambapo fikra kama hizi zimeweza kuleta uharibifu katika jamii. Leo mwanamke anaeuza nguo yake. Ametumia uhuru wake binafsi, ni personal freedom katika mfumo kama huu. Ana uhuru wa kufaa katavyo. Ninyi fungeni mlalamike kwamba fomu zenu na kwa matakizo kwa na mizigo ya aina mbalimbali ya kuathirisa fomu zenu. Shauri yenu. Anatujua yeye mfumo unaotawala umeupa uhuru wa yeye wa kuvaa atakavyo na mwili wake hautumiwa atakavyo. Ni personal freedom na haifai kuingiliwa. Kwa sababu kutokana na uhuru wa kabulu. Leo hii hata Islamu anaweza kudhurutu mtaano wa ramadhan bila kuona haya na wala kuongoza unyenyekevu Subhanahu wa Ta'ala akaamua wale wazi tu sifungi mbali nini kwa nini bila ndoto tunasikia barabara kabisa na nguvu zake lakini fombe tela konstate Haikamsi halafu ambii nini Amba huwa na uhuru yake nimekunyaa ameamua usimamue pate kwa namna hiyo atasawei. Itakuwa freedom Nie tewe vile au la katika upande wa fikra hi, hii ya uhuru wa kuabudu. Mtu amuombe ni uhuru wake. Kwa hivyo kutokana na misingi hii ya mfumo wa kisimani ndio tunaona mitikimu mfumo huu umeweza kuwa chimbuko la ufisadi wa aina zote Mzangu Mslamu tukimalizia sehemu ya mwisho aya ya 41 ya sura al ambayo ambayo tunazadhaayo Mola Subhanahu wa Ta'ala alipotuambia kwamba bima sabaid inas haya machafu na utungu ambao tuneweza kupata kutokana na ufisadi Yote haya ni kwa amri ya Subhanahu wa Ta'ala ana tupiga kopi la fahamu ili laalham yirjuaele wanadamu hawa waende kurudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala tukuni katika uislamu nzo wa islamu ndio ambao kumekuwa na utakuwa suluhu la matatizo ya wanadamu yote kwa jumla na vile vile hasa katika swala la ufisadi kwa zote kwa katika uislamu Wezamo lwapoza kwa tawala ya Kwa si vitendo. Kwa karne 13. Uliweza kufikisha kwamba ufisadi unatokomeza katika jamii ya wanadamu. Kukaweza kupatikana uadilifu na rahma na faida za kuenea katika ulimwengu kama huu. Pale Uislamu walipoweza kujishikanisha au kushikamana na mafundisho kama yakotayo wanfano katika sura al-a'raf wala subhanahu wa ta'ala asa kwamba kana madhabia waauka faila na mizana wala tafuta naashiahu wala tusbidu fil ard ba'da islahaha nam timizeli vipimo nadotumia katika bihara zenu hata wale ambao wanauza kitu kwa wida tu kwa kupima basi kwamba wafanye wajibu وَاظْلِمُوا وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَلَا تُرْكِبُوا فِي الْأَرْضِ مَعَ الْفَسَادِ كَمَا فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكُنْتُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ بُورِكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَثَبَتُوا مِنْ قَوْمِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ بُورِكَ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَثَبَتُوا مِنْ قَوْمِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ njia ya dhulma na mabaki iwe ni kwa riba iwe ni kwa hongo iwe ni kwa njia yote ile ambayo uislamu umeharamisha kupatana mali kwa njia hiyo msile mali zenu kwa njia mababu wazidulumia ayya al-insani yatakulu fariqan min amwalin nas na walam tutimie mali ili kwamba muweze kula mali za wengine katika jamii kwa njia dhulma na ya kuwa akajua kwamba njia anayotumia njia hiyo ni ya madhambi. Kuvutana katika hii Mola Subhanahu wa sahala, kwanza anazungumzia fara la mali kwamba mali ni zenu mali ya umba. Ametaja hivi ili kwamba wanadamu tuwe na wera na mali zetu zinapokujwa leo kwa sababu ya kuenea fikra za ufisadi kuanzia jumba kati chini watu wa mpaka leo wamegosa ule utunguo wa mali zao unapoliwa mwa piyasa atafuja na ata bilioni baada ya kanisano baada ya 10 hadi awaoneshe 1,500 mtambishana pale pale wanaendelea kula Una utungwa wa kwanza timani zetu mizu zinazofunjwa hakuna tena scandals za potokia mabilioni yanayofunjwa raia njayo kidogo tu kwa muda kwa hamasa zao baada wiki mbili washaka hao wakubwa wanaendelea kula mali zao wanadamu hao wanakosa wa, wa mali zao kabisa biladilani timalizia moto kabisa wala subhanahu wa ta'ala katika surah al-an'am ana tukumbusha jumuetu umma wa islam akitambia funfun fa'ira ummatin usridat linas ni umma muhammad sallallahu alaihi wasallam mume kuwa ni umma bora zaidi mumelezwa kwa ajili ya watu ikiwa ni mungu leo kwa matendo mbalimbali kiume tatizo hili la ufisadi. Tukumbuke kwamba umoja wa Islamu ndiyo ambao ni tumaini la waligwenu. Mfumo wa Islamu ndiyo ambao unaotarajiwa uje uondoe mfumo uliopo na kuchukua nafasi ya kukomboa wanadamu. Katika nchi ambazo zinaitwa false chanting nchi ambazo unasema ndio zinzoendelea yada wanalia kuhusiana na mfumo huu ulioweza kuwakandamiza mfumo wa kapitali lakini mtindo lao hawaoni ni wapi bado hawajafika mfumo mbadala wamejaribu kapitali kumwelekea matafizo kabla yake communism umeweza kuletea matatifu pia vile vile lakini mwfika wakati Waislamu kuweza kufahamu kwamba wao ndio ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza kwamba kuntum khayra ummatin wasrija lilnas hii ndiyo ni umma bora mliolezwa kwa ajili ya watu kuwakomboa wanadamu kama hawa vitu mtaweza kuwakamboa kwa kwanza mweze kusanyiza kaulu zetu turudi katika uislamu wetu tufanye akili yetu ya islamu ndio timbuko letu tata letu kipimo cha halali na haramu iwe ndio kipimo cha katika maisha yetu dio kupata raundi za mlihindiko kwa hala wa taala ndio lake ule usiku kubwa katika maisha yetu vile vile tufanye dini na tuwe katika kuungana katika kwa kwamba uislamu unarudi kutawala maisha ya ulimwengu katika mfumo utawala ya ini wa iza tuwakomboa wanadamu kutukana na majanja kama haya mola subhanahu wa ta'ala kamumba atjalimna